Їхали до Львова з Конторівським газиком. Попросилася й вона. Прусь спочатку не хотів її брати, та потім усе-таки погодився. До машини кинули два ящики яблук, і Прусь завіз їх на Тополину вулицю. Ще чула, як Галицький запитав, «Завтра повернешся? Вітай Поліну». Потім Прусь із шофером вивантажили ящики. «Ні, Ніна не пам'ятає номера будинку». Але навколо садиби зелений паркан, і біля хвіртки росте каштан. Коли Сірошапка вийшов на подвір'я, Галицький гукнув його. «Обмити треба твою нову посаду», – підморгнув Змовницький. «Ввечері гайне моди Львова, я тебе з дівчатами познайомлю». «Гатож», – згодився Сірошапка. Козиренко наголошував, що треба здобути довір'я цього типу. «А в ресторані Галицький може розбалакатись». Чого до тебе оця плетуха приходила? Поцікавився Галицький. Скаржилася? Пусте, махнув Сірошапка. Усім не догодиш? Точно, усім не догодиш, повеселішав Галицький. Отже, до вечора? Будинок на Тополиній. Гриша Котляр на власній Волги одвів Сірошапку до обусважив спілки. Той сидів на задньому сидінні разом із Галицьким. Зітхав крадькома, і скаржився на головний біль. Гриша запропонував похмелитись, та Сірошапка рішуче відмовився. «Сьогодні мушу бути в начальство», – пояснив. «Треба оформити особову справу. Незручно, коли б сне». «А завкадрами кадрами тобі знайомий?» – почав обережно випитувати Галицький. Його теж не завадило б». Познайомилися два дні тому, – пояснив Сірошапка. «Може, ми тебе підождамо?» – запропонував Галицький. А якщо я затримаюсь, це як залишився без ока ні начальника, ні майстра. Так зовсім до ручки дійдемо. Слушно, схвалив Галицький. Діло насамперед. Ти йдемо, починаєш мені все більше подобатись. Кажучи, це безсоромно брехав. Волів мати начальником людину безініціативну або п'янігу. Зітхнув і подумав, що даремно нарікає. Могли б замість сірошапки. Прислати когось непетущого, і тоді сірошапка постояв у вестибюлі обл свожої спілки. Упевнившись, що синя Волга зникла в кінці вулиці, подзвонив Козюренку і домовився про зустріч. Роман Панасович супився, слухав сірошапку мовчки, і той, соромлячись подробиць учорашньої пиятики, червонів. А Козюренко думав про те, яка в них усе ж важка робота. Хлопець це сіро гарний і чистий. Та ось попросили допомогти слідству, і вже зіткнувся з брудом. Розповідав про все з відразою. Козюренко мимоволі згадав своє перше зіткнення із злодійським світом. Це було давно, але він пам'ятав навіть найменші деталі. Так вони вкарбувалися йому в пам'ять. Сирошапка вже закінчив розповідати, а Козиренко все ще мовчав, не в змозі скинути тягар спогадів. Молив собі пів склянки води і, перехопивши сирошапчин погляд, підсунув пляшку до нього. Будинок на тополіні і коханка Пруся, цікаво, мовив нарешті. Тепер от що, Алі Бігавицького не підлягає сумніву. Ми перевірили. Він 18 травня був у Миколаївській області. Котляра 18-го приблизно до половини одинадцятої ночі бачили в ресторані «Інтурист». Та маючи свою волгу, можна за півгодини доїхати до Желихова. Гадаю, там, де йдеться про гроші, рука в нього не затремтить. Ну, що не зрозуміло. Галицький котляр, мабуть, уже трохи повірили вам. Дозвольте їм і далі обробляти себе». Вони визнають вас своїм, коли Галицький хоч трохи візьме гору. Але відразу зіграти з ним у піддавки небезпечно. Цей лис може щось відчути. «Не піддавайтесь, боріться за владу», – подумав я додав. «Недовго вже їм гуляти. А будинок на тополиній перевіримо сьогодні ж». Спочатку працівники інвентарного бюро зайшли в сусідні будинки – Всяке може трапитись, і краще, щоб усі знали, інвентаризація стосується не тільки будинку номер 15.